És akkor még egy csöngő és akkor mindenki elcsendesül. Good morning class. <laughs> Jó reggelt, kedves osztály. First thing I want to tell you. Az első dolog amit el szeretnék nektek mondani. Ha nem hallottátok volna. A, a church grew last week. Növekedett múlt héten a gyülekezetünk. By about 3 kilo. Körülbelül right? három, kilóval, <laughs> Four. három és Kettő között, a és 4 kiló között is újjal gyaroghatunk. So, uh, uh, uh, Mindenki vegyen az, az ifjú apukának, Balázsnak egy süteményt. And... <hállal> de <ink> igen. az áldásra. <hállal> Ez igaz. Na, hogy gratulációt mondjuk, de igazából áldást mondotok az áldásra. Jó, akkor áldjunk akkor a abalás fizeti mindenkinek a sütét úgy, úgy értelmezem hogy ez hangzott el nem jó akkor ezt megbeszéljük so uh, every everybody's okay with tibiac ester on emzy ester aha sé is mindeki igen mindenki jó van ott ottan -ot is vannak sütés az egy párban mert alo ugye Oké. Okay. Yeah. A, a, a második dolog, amit szeretnék mondani mielőtt belevágunk. Uh, it's just a thank you to and a, egy köszönet gádomónak és Editnek. Aditt a gyerekekkelvem. Right But uh, we had a really great family afternoon yesterday. Nagyon jól sikerült a tegnap délutáni családi nap. And uh, you know I went home and I asked my kids, "So, was it good? I mean, was it fun?" Az is mentem, és akkor megkérdeztem a gyerekeket, hogy na, jó volt, jól ére magatokat? magotok, jó buli volt. And they really enjoyed themselves. I hope your kids did too. Nagyon jól ére magukat, és remélem, hogy a ti gyerekeitek is. I really enjoyed seeing the nagyon jó volt együtt látni így a családokat. I think really kind of És azt hiszem, hogy a tegnapi nap így rávilágított egy csomó mindenre, ami szerintem alapértéke a gyülekezetünknek. We believe that children are a gift from God. azt, hogy a gyermekek Isten ajándékai. We, we don't away, like Dobjuk el őket, mint ahogy a világ teszi. We cherish them, Mi, örvendezünk bennük. and uh, and we believe that the family is an important, so important. és azt, hogy a család nagyon fontos. és remélem, hogy számotokra is ez egy bátorító esemény volt. and we're not in this alone, are we, right? nem egyedül vagyunk ebben. azért, mert egy családot vezetni ebben a világban egy nagyon kemény munka. And I hope that remélem, hogy azt látjuk, hogy egymás számára támogatás és segítség és bátorítás lehetünk. So, I'm sure we'll do this again sometime. Úgyhogy biztos, hogy meg fogjuk ismételni még egyszer. But now I want to ask you to turn, please, in your Bible to Second Peter. Chapter three. If you don't have Bible, you De most arra kérlek, hogy a Péter második levelének a harmadik részénél nyissátok ki a bibliátokat, valakinek nincs bibliája, a könyvespolcon van kettő. Vagy a szomszédodét nézed. To, to, me. right? Mert kell, hogy ö, ellenőrizzetek engem. Just Ugye just három hetet ö, töltöttünk azzal, hogy a hamis tanítókról beszéltünk. Yeah, they're sneaky. Rabaszok. <laughs> so you don't want to you want to make sure I don't uh, I don't teach you something that's not true. <laughs> Úgyhogy meg kell győződjetek arról, hogy nem tanítok nektek semmi olyat, ami nem igaz. Maybe I should just slip in things, just uh, like tests. Hát, <laughs> hogy csak, úgy poénból no. az érdekesség kedvéért, hogy bekenet a csempész nem tév tanításokat, hogy kiderítitek el, de nem, ez csak vicc. So the last chapter, Second Peter, uh, we're going to see actually some of the false teaching that Peter was dealing with. Tehát a Péter második levelének az utolsó fejezetében meg fogjuk látni, hogy milyen hamis tanításokkal ö, ö, foglalkozott Péter. Of the world. Emlékeztek, hogy Péternek az első levele nagyon egy pásztori ö, szemszögből íródott. egy olyan, olyan hívőknek írta, akik szenvedtek ebben a világban. Because, because of És üldöztetés érte őket. And the second letter is a warning to the church that There will be false among you. A második levél pedig egy figyelmeztetés a gyülekezetnek, hogy lesznek közöttük hamis tanítók. The, the of God are on two, two <laughs> Isten embereit valójában így két oldalon érik támadások. We, we fight a battle on two fronts. Két oldalon két fronton csatázunk. The world hates us. A világ gyűlöl minket. And, uh, and somehow satan has managed to bring into the church false teachers to attack us from the inside és ugyanakkor a sátán azt is elérte hogy hamis tanítók vannak a gyülekezetben és akkor igen belóról is érnek minket támadások and we're going to see that one of the things that these false teachers were saying in Peter's day was that jesus is not coming back és láthatjuk majd, hogy az egyik dolog, amit ezek a hamis tanítók mondtak Péter idejében, az az volt, hogy Jézus nem jön vissza. Is no nem lesz ítélet. És ugyanez a tanítás a, a mai egyházban is nagyon jelentős. És Péter is going to encourage the church to... És Péter arra fogja bátorítani a gyülekezetet, hogy tartsanak ki. Mert Péter tudja, hogy az utolsó nap az, ami a legfontosabb. Így a lot mi, mi kultúránkban nagyon nagy hangsúly helyeződik az első napra, nem? a marriage, és ugye az házasság első napjára. Hundreds of thousands of forints to make sure that the room looks nice. Több forintot költünk arra, right? hogy ezen a napon a terem gyönyörű legyen. Everybody's dressed in matching ties. <laughs> Mindenki egy uh, uh, egymáshoz illő nyakkendőt visel. Uh, we, we spend lots of time and energy making sure that first day is nagyon sok időt és energiát töltünk azzal, hogy ez az első nap, ez csodálatos legyen. Thing, és nem mondom, hogy ez rossz, ez, ez teljesen jó dolog. I, I remember, I remember our day. Emlékszem a mi esküvőnknek a napjára. Great. Nagyon jó volt. Great celebration with friends and family. Nagyon nagy ünneplés volt barátainkkal, a családjainkkal. And I'm glad we that day. És nagyon örülök, hogy megünnepeltük ezt a napot. But that day, Won't mean if we, in the future, De ez a nap nem fog semmit jelenteni, hogy ha mi a jövőben elválunk. In marriage, it's the last day that the most. Igazából egy házasságban az utolsó nap az, aminek a legnagyobb jelentősége van. Hogy azon a napon, az utolsó napon a házasság, amiatt érjen érjen véget, mert mert and, and, and we need to, you know, if you're married, you need to, you know, conduct your marriage in such a way that on that day you can look into each other's eyes with affection, with no fear. With no resentment in your heart. És úgy kell, hogy, hogy viseltessétek magatokat a házasságotok alatt, hogy azon az utolsó napon úgy tudtok egymás szemébe nézni, hogy szeretet van mm. bennetek, nincsen megbánás a szívetekben, és nincsen félelem. It's the last day that the most. Mert igazán az utolsó nap a legfontosabb. You know, we, we a of, uh, Nagyon nagy ö, hűhócsapunk egy egy ö, baba születése körül, ugye, itt a gyülekezetben is ez It's, it's és, és ez persze, meg kell ünnepelnünk. You know, Nagyon sok képet készítünk, amikor a kisbabák megszületnek. And world, és világá kürtöljük, és küldözgetjük a képeket. You know, I, Bézi Marian, You know, you've got a couple more months to wait, right? és Mariannak még van egy pár hónapja várakozásra. But just ask Betsy, what is what are what are you doing in your free time, Betsy? De meg a t hogy mit csinál szabadidejében. Well, he's he's trying to make a place for the baby in his apartment, right? megpróbálja úgy átalakítani, hogy egy baba érkezésére alkalmas legyen. He's been thinking about it for a long time. nagyon régóta gondolkozik ezen. He wants to make sure that that first day when the baby comes to their house It'll be a good day. Szeretne meggyőződni arról, hogy azon a napon, az első nap, amikor a kisbaba megérkezik a lakásokba, az egy jó nap lesz. Hogy meglesznek a szükséges bútorok. És szükséges pelenka és ruha. The walls will be the right color. És jó színe legyen a falaknak is. Tehát nagy hűhót csapunk ugye az első nap körül. nem a de hogyha nem ö, Isten félelmében neveljük a gyermekeinket, akkor igazán mi értelme van ennek a nagy első napnak? Right, you get a new job. Van egy új állásod. De igazán az utolsó napnak van nagyobb jelentősége, hogy kirúgnak téged azért, mert lusta voltál? Or are you going to. Retire with a nice watch and, vagy pedig onnan mész, majd nyugdíjba kapsz egy szép órát, és könyörögni fog a, a főnököt, hogy ne menj el. That's... Mindenki felébredt, remélem. Minden rendben van, nyugodjatok meg. Did you guys hear all the explosions this week? Yeah, ezen a héten Peter says that. Let's see. Verse 12. 12-es versben is beszél erről. Yeah. Is that the one that says, um, recseggésa meg minden? Uh, igen, lángolva felbomlanak az okay. elemek és okay. az elemek égben okay, megolvadnak. Még valószínűleg nem tartunk itt, de úgy hangzott. De hallottátok viccen kívül ezen a héten ezeket a sokat. Megnéztem az interneten, és tényleg like in a know? legutóbb, amikor ilyen robbantásokat hallottam, akkor Libanonban voltam, és tényleg potyogtak a bombák. Yeah, but I, I read in is that Somor? Is that up here, by on the Baj. other side of By? Yeah, they were doing some. Byonyszomoron, hadi hadiművelet. műveleteket. Yeah, hajtottak so those are, végre. Like, I think were real, real uh. bullets. Tehát yeah. valódi golyókkal gyakorlatoztak a katonák. Yeah, És a város szerte lehetett ezeket hallani. Okay. I'm sorry, where was I? Akkor ez volt a záróé. The last day. Az utolsó napnál tartottunk. Tehát nagyon sok hangsúlyt helyezünk az első napra. De Péter azt mondja, hogy hangsúlyt kéne helyeznünk az utolsó napra is. Uh, next week we're going to look at a question he asks. A jövő héten meg fogunk nézni egy kérdést, amit Péter tesz föl, hogyha ez lesz a vége a dolgoknak, akkor ennek tükrében hogyan kéne élnünk az életünket? How can we reverse engineer our lives? Hogy tudjuk így visszafelé nézve élnünk az életünket? Sorry, maybe one of the engineers. Do you know reverse engineering? Yes. A, egy teljesen nagy kis amire nincs magyar. Okay. <laughs> Jó. Oké. Okay. Uh -huh. Visszafel tervezni. Igen, tehát amit Péter mond az utolsó időkről, hogy annak tükrében hogyan tervezzük visszafel az életünket. Tehát, hogyha okay. az utolsó nap ennyire fontos, akkor hogyan ö, éljük az életünket ö, ennek tükrében. So with that in mind, let's read. Let's read the passage. The first two verses, please. Táto ennek fényében olvassuk el az első két verset. Ez már a második levél szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat. hogy eszetekbe jutass, jussanak a szent próféták előre megmondott szavai és apostolaitoknak az úrtól és üdvvezetőtől kapott parancsolatai. First thing he tells us is that we need to persevere in, in the Scripture. Az első dolog, amit Péter elmond nekünk, az az, hogy ki kell tartanunk az igében. Okay. The, the word of God is Isten igéje fontos. Uh, it's life to us. Számunkra az életet jelenti. Élő víz számunkra. And he says, I'm not telling you something new right now. És péter azt mondja, nem mondok itt nektek semmi újat. Nincs számomra, vagy nincs bennem egy egy valami titkos tudás, amit átadok nektek. But I want to you that you know. Hanem olyan dolgokra szeretnélek titeket emlékeztetni, amelyeket már tudtok. You that the Old spoke about. És olyan dolgokra emlékeztetlek titeket, amiről már az ószövetségi proféták is beszéltek. Remind you things that Jesus Spoke, spoke about. és olyan dolgokkal kapcsolatban emlékeztetlek titeket, amiről Jézus beszélt. Apostles, are, are és olyan dolgokról, amikről az apostolok, Pétert beleértve, is beszéltek. Uh, here Peter puts really the Old Testament and New Testament on equal footing. És itt Gyakorlatilag Péter az Ó és az Új Szövetséget egy, egyenrangra uh, helyezi. Egy szintre. Hogy mind Isten igéje. It was written for our correction. A, a mi uh, javulásunkra szolgál. A mi információnkat szolgálja. Our holiness. És a mi szentségünket. Tehát szükséges, hogy Isten igéjében legyünk. And I ran across this quote this week. És uh, ezt az idézetet olvastam ezen a héten. The Bible that's falling apart A Biblia, szétesik, is usually owned by olyan ember whose life is not falling apart. <laughs> did, you, did you get that? Éltitek? Many times when I counsel somebody and they tell me about all the difficulties in their lives and, and how it's just not working. Sokszor, amikor tanácsadásra jön hozzám valaki, és nagyon sok nehézségről számol be az életében, és, és hogy nem működnek a dolgok. Megkérdezem tőlük, hogy és hogy megy a, a Biblia olvasás. So well. Általában azt a választ kapom, hogy hát nem túl jól. Tehát kell, hogy Isten igényében legyünk. And, um, és szerintem nem számít, hogy hogyan teszed ezt, but you need to do it. de tegyed. az elmúlt évben azt csináltam, hogy egy ilyen um, hanganyagot hallgattam, tehát a Bibliát hallgattam az év közepén. In Audio Bibles. tehát magyarul is kaphatók ilyen kazettás vagy CD-s bibliák. Hogyha a nehézséget okoznak éket hogy leölj és kezedbe vedd és olvasd? De minden nap két órát töltesz a konyhában? akkor well, what are you listening to? mit hallgatsz? Forrás, rádió, or what? Forrás rádiót vagy mit? <laughs> You know, a know, hear és akkor teljesen így bekattansz, hogy mit történnek a világban. Talán uh, jobb ötlet hogy egy, egy ilyen kazettás bibliát hallgass. Tedd be a, a lejátszóba és hallgasd. És <laughs> amíg még a pörköltet kevergeted. You know, Vagy palacsintát sütsz. Hagozda mint valaki felolvasza a bibliát. But the point is we need to be in the Bible and regularly. De a lényeg az az, hogy hogy legyünk az igében rendszeresen. It will keep you in times of trouble. Megtart minket a nehézségek idején. Now the second thing uh, Peter is going to tell us in verses 3 and 4 is that um, it it won't be easy harmadik és negyedik versben Péter elmondja nekünk a második dolgot, és ez pedig az, hogy nem lesz könnyű. Mert lesznek csúfolódók. Go ahead and read the, that, please. Harmadik, negyedik vers. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. So here are these first teachers in, in the, the church of Peter's day. Tadd itt vannak ezek a hamis tanítók, akik Péter idejében voltak a gyülekezetben. And they say Jesus hasn't come back in 30 years. Csak mondták, hogy hát már 30 éve nem jött vissza Jézus. He's not come back. Már nem is fog. És csúfolódnak azzal kapcsolatban, hogy valaki reménykedik abban, hogy Jézus visszatér. És tudnod kell azt, hogy a keresztényként élsz ebben a világban, akkor ezt el kell viselned. Will scoff at your faith. Hogy lesznek emberek, akik gúnyolni fogják a hitedet. Miben hiszel? Hogy Isten teremtette a világot. you don't believe, that we came from monkeys. Nem hiszed azt, hogy a majomtól származunk. You don't believe that everything came out of nothing. Nem hiszed azt, hogy a minden a semmiből lett. that old Ez nem elég régi módi gondolkodás. Hiszed azt, hogy Jézus feltámadt. Hiszel a csodákban. Life after death. Hiszed azt, hogy van élet a halál után. Ez nem kicsit olyan babonás gondolkodás? And these days, és ezekben az időkben ezek a csúforodók elég agresszívek. És vannak olyan filozófusok és tudósok, akik nem csak hogy elméleteket adnak nekünk, hanem bántják azokat, akik keresztényként gondolkodnak. And, uh, when you listen to them and, and I've listened to a lot of És hogyha figyelsz rájuk és már nagyon sokakat meghallgattam. Van egy tervük. They're not really interested in truth. Nem nagyon érdekli őket, hogy mi az igazság. They're interested in tearing down religion in any form. Hanem uh, az a céljuk, hogy a vallást bármilyen formában lerombolják. They say things like religion is the cause of és olyan dolgokat mondanak, hogy a vallás az oka az összes háborúnak. And they seem to forget that in the last years there's the Mao of China and Stalin and Hitler. És igen, elfelejtik azt, hogy az elmúlt száz évben Sztálin és Hitler és hasonló vezérek voltak. happened uh, in the name of atheism. És ezek mind olyan tömegmészárlások voltak, amik az ateizmus nevében történtek meg. We see, uh, we see in verse 3 a little of the motivation of these people. A harmadik versben kis betekintést ad nekünk abban, hogy mi a motivációja ezeknek az embereknek. Azt mondja, hogy akik saját kívánságaik, bűnös kívánságaik szerint élnek. Elolvassuk az 5-7 versig, és egy kicsit jobban megmagyarázom. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. So Peter says they deliberately forget. Tehát azt mondja Péter, hogy szándékosan megfeledkeznek But róla. They're following their own sinful desires És ők az ő saját bűnös vágyaikat követik, when they scoff. amikor csúforodnak. And, see, most people, a legtöbb ember most people uh, don't truly have intellectual problems with a legtöbb embernek nincsenek intellektuális problémáik a kereszténységgel. Inkább erkölcsi problémáik vannak a kereszténységgel kapcsolatban. You see, the is not a mert tudjátok, a keresztény üzenet az nem egy filozófia. It's not ez nem egy pszichológiai it's üzenet. Not mythical, ez nem egy mítikus üzenet, uh, hanem ez tényeken alapoz, alapszik. Our message is about facts. A mi really üzenetünk is. az tényekről szól, tényleg. Our message is that there was a, man, a mi üzenetünk az az, hogy volt egy ember, who lived 2000 years ago, aki 2000 évvel ezelőtt élt, és őt megölték egy kereszten, because he claimed to be God. azért, mert Istennek vallotta magát. És ő feltámadt a halálból, hogy ezt bebizonyítsa. Ezek a tények. És annyira nehéz ezeket kikerülni. Annyira nehéz. Mert több ö, szemtanú vallomása is alátámasztja ezeket a történéseket. És igazából minket a tények érdekelnek. De és amikor a tudósok azt mondják, hogy jaj, hát nem. A vallás az rossz. Igazán őket nem a tények érdeklik. Nincsenek intellektuális problémáik. Hanem inkább erkölcsi problémáik vannak. Mert if this story is true, Hogyha ez a történet igaz, az azt jelenti, hogy ő, Jézus, az Úr és én nem. Akkor az azt jelenti, hogy van egy teremtő, és én neki el kell hogy számoljak az életemről. És amikor idáig eljutunk ehhez a felismeréshez, hogy van egy teremtő, és ő egy bíró is, és én neki el kell, hogy számoljak az életemről, akkor csak két dolgot tehetünk. Az egyik dolog az az, hogy megtérünk a bűneinkből, és a Biblia azt mondja, hogy ezt kell tennünk. Vagy mi a különket, és nem figyelünk oda. I, I don't see it. What, what are you talking about? Nem, nem, nem látom, miről beszélsz? I don't, I don't you, nem nem nem is hallak, nem hallak. And Peter says that's called deliberately forgetting. És Péter azt mondja, hogy ez arról szól, hogy szándékosan megfeledkeznek erről. And it's motivated. És az motiválja hogy nekik bűnös vágyaik vannak. Azért, mert az emberek nem akarnak úgy élni, ahogy Isten szeretné, hogy éljenek. És nem akarják, hogy bárki is megmondja nekik, hogy hogyan éljék az életüket. Szeretnék úgy élni az életüket, ahogy ők akarják. They want to be God of their own life. Ők szeretnének Istenek lenni a saját életükben. mindig a szíven múlik ez a döntés. Nem arról szól a dolog, hogy az emberek nem tudják megérteni az evangéliumot. Nem arról szól, hogy nem értik, nem látják, hogy milyen bizonyítékokat adott Isten. Arról van szó, hogy nem hajlandóak megtérni. has given us many Isten sok bizonyítékot adott nekünk. If you read Rome, Romans, he says the creations tell us. Hogyha a római levelet elolvastatok abban, benne van, hogy a teremtett világ is Isten hirdeti. Creation, creator, somebody's behind. Hogy a teremtett világ el van egy teremtő. In Romans Paul also says that our consciences also bear witness that there is a lawgiver. A római levél azt is elmondja, hogy a mi lelkiismeretünk is tanúskodik arról, hogy van egy valaki, aki törvényt adott. Somebody, És csak annyit kell tenned, hogy megkérdezel valakit, hogy hogy érzed magad, hogyha valaki hazudik neked. Like you És hogy érzed magad akkor, amikor az emberek a hátad mögött beszélnek rólad. Hossz! It's, it's horrible. Hát ez borzalmas. It hurts. Hát fáj. És ne tegyék ezt velem. Right? We do, we do Persze mi ugyanezt csináljuk. And we say oh but I had to lie. De hát nekem hazudnom right? kellett. De our consciences bear witness inside that there is a law that there is right and wrong. A arról hogy van egy törvény vannak dolgok amik helyesek és amik helytelenek. And, és Pál a római levélben azt is elmondja, hogy ott van Isten igéje, amely objektíven beszámol arról, hogy kicsoda Isten és mit is vár And it És azt is elmondja, hogy mit tett értünk. So they deliberately forget. That szándékosan elfelejtik. The things that they deliberately forget. Azok a dolgok, amekről szándékosan megfeledkeznek. Uh, they forget that um, God created everything. It says that the A hatos os versben ír elő. That the heavens and earth. Hogy Isten teremtette az eget és a földet mindent. In verse 7 they also forget that I'm sorry. That az in 5 6 azt versben, azt mondja Péter, hogy arról feledkeznek meg ezek az emberek, hogy Isten mindent teremtett. A 6. versben pedig arról feledkeznek meg, hogy a világot Isten már egyszer megítélte az özönvíz által. Amikor Noé idejében elküldte az özönvizet bámulatos, hogy mennyi geológiai bizonyítéka van arra, annak, hogy volt egy világot elborító özönvíz. Az iskolában ezt nem tanítják, de vannak. Tudom, hogy úgy tűnik, hogy ez egy mese. Did you also know that that a worldwide flood uh in oral tradition appears in almost every um culture around the world? Tudjátok e azt is, hogy uh, az, hogy volt egy özönvész, az majdnem minden népnek a a szájhagyományos kultúrájában előforduló történet. I remember, I remember, uh, Hefty paper about that one time. Emlékszem, hogy egyszer írtam erről egy elég komoly dolgozatot. And one the epic, és akkor van, hogy tudjátok a Gilgamesh eposz? Which is, a lot of fun to read. <laughs> amit nagyon nagy kaland volt elolvasni. <laughs> I'm just Csak emlékezek. I it. <laughs> nagyon sokat with vele, míg elolvastam. Verse 7 A hetedik versben pedig azt mondja Péter, hogy arról is elfeledkeznek, hogy Isten meg fogja ítélni a világot. Uh, but the second time he vagyis másodszor, amikor megítéli Isten a világot, az már nem víz által lesz, hanem tűz által. And I tudom, hogy az, hogy Istenről mint uh, bíróról beszélni, az nem túl népszerű. Volt néhány beszélgetésem egy barátommal, aki egy másik gyülekezetbe jár, és ő nem szereti, hogyha Istenről így beszélünk, hogy ő a bíró. De nem én beszélek Istenről, hogy ő a bíró, hanem ő beszél saját magáról így. És szerintem we can. ezt meg tudjuk érteni és mi, akik Isten barátai vagyunk, azt tudjuk mondani, hogy örülök. Mert most mindenki, aki istentelen, mindenki, aki csúfolódik, aki nem tér meg. You know, all the rapists, all the mindenki, aki nem erő, erőszakot követett el, vagy, vagy gyilkolt, All the pedophiles. Aki pedofil bűncselekményt követett el. Vagy ver, veri a feleségét. Tehát ez azt jelenti, hogy ők nem fognak megmenekülni. Ők nem fogják megúszni a büntetés. A Mert van egy igaz bíró, aki figyel. We just read Act 17:31? Elolvassuk az Abc 17:31. Just Csak hogy elolvassunk egy egy valódi igét arról, hogy Isten meg fogja ítélni a földet. Tehát 17 17:31. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halából. Itt van. Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni a világot Jézus Krisztus által. And we have to understand that wrath and love are not mutually. Or és, mutually exclusive. és meg kell, hogy értsük azt, hogy az, hogy, hogy van harag, és van szeretet, az nem zárja ki egymást. God can, God can Isten gyűlölheti a bűnt, és azokat, akik nem térnek meg a bűneikből, és ugyanakkor szeretheti az egész emberiséget és úgy tudja ezt megtenni, hogy ez elég egyszerű, love is not on our loveliness. azért, mert az ő okay? szeretete nem a mi kedvességünkön vagy gyönyörűségünkön múlik. See this is where we get it wrong. It tévedünk sokszor. See we have a child, right? And we find that they're lovely, they're my child. I és love hát them. Right? és aranyosak, And és hát az enyém. That, that, that him, right? És nehéz azt megérteni, hogy, hogy lehet az, hogy esetleg ilyen gyűlöletes érzéseim vannak, vagy, vagy, vagy mérges vagyok rá. But de Isten szeret minket, és ez nem attól függ, hogy mi mennyire vagyunk Jóképűek vagy tetszőek. See, Mi nem érdemeltük ki Isten szeretetét. Fact, a világ nem érdemelte ki Isten szeretetét, igazán pont az ellenkezőjét érdemeltük But, ki. In spite of our unloveliness. De attól függetlenül, hogy mennyire nem vagyunk túl tetszőek, Isten szeret minket, és ugyanakkor még mindig gyűlöli a bűnt. And he still has és még mindig megígérte azt, hogy megbünteti azt, akik nem térnek meg a bűneikből. Nem tudom, hogy ezt jól magyaráztam el. De nem zárja ki egymást az, hogy Isten a harag és az ítélet Istene legyen, és ugyanakkor a szeretet Istene. In fact, justice demands it. Az igazság, az megköveteli, hogy ilyen legyen. Szeretnél egy olyan Istent követni, aki csak így kacsint, hogyha bűnt lát? Jó, hát tudom, hát, hogy meggyilkolt valakit, de hadd menjen. Olyan kis kedves ember. Ez nem egy jó bíró, aki így viselkedik. Nem egy jó bíró. The Bible speaks of God's wrath. A Biblia nagyon sokat beszél Istennek a haragjáról. Igazából többet beszél erről, mint az ő szeretetéről. Isten a harag Istene, és ugyanakkor a szeretet Istene is. És ezzel a két dologgal, his promise concerning heaven be fogja tölteni azt az ígéretét, amit a mennyre adott. Himself, Azért mert az ő szeretete szeretetével magához von mindenkit, aki hajlandó arra, hogy megtérjem. His love is what compelled him to send his son és az ő szeretete készítette őt arra, hogy elküldje a fiát, place, hogy meghalljon értünk, hogy nekünk megbocsátassanak a bűneinket. És az ő haragja az az, ami méltóvá teszi a mennyet arra, there, hogy ott lehessünk. Mert a Biblia azt mondja, hogy a gyilkosok, a nemi erőszakot elkövetők, a részegeskedők a, a nem fogják örökölni Isten országát. Ők ítélet alá esnek. Amikor mi oda már nem kell ugyanazokkal a dolgokkal küszködnünk, amivel most küszködünk. Az agresszív vezetők. Vagy sorban állás. Az APEC nyomtatványok kitöltése. going to be a place with no sin. Nem lesz bűn amennyiben. We're going to understand each other. És meg fogjuk érteni egymást. We're not going to be like offended. Nem fogunk sosem megsértődni, hogy hát, és hogy ezt mondta nekem. Mert nincs bűn. Nem fogunk félni attól, hogy, ay, csak ott ne hagyjam a slusz kulcsot, hogy valaki ellopja a kocsit. Nem lesznek zárak az ajtókon. Nem lesz szükség hadseregekre és börtönökre. Mert ez egy hely, ahol a bűn már. Mert ez egy olyan hely lesz, ahol a bűnt Isten már megítélte. Egyszer és mindenkorra. So what's taking God so long? Tehát mi tart Istennek ilyen sokáig? ez az ő szándéka, akkor mi tart ilyen sokáig? Isn't this world wicked enough? Ez a világ, ez nem elég bűnös már így Shouldn't come is? And judge it? Nem kéne, hogy Isten eljöjjön és csak Itéletet mondjon. És elhozza az ő királyságát, ami tele van igazsággal. 8 és 9-es vers. Az az egy, azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezeresztendő, és ezeresztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyik elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. God is Isten örökké való. Neki nincs kezdete és Neki nincs kezdete és vége. He's got all the time in the Neki az összes idő rendelkezésére áll. Time, és ami számunkra hosszú időnek tűnik, számára az csak semmi. Szerintem mi kicsit olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akik már alig várják, hogy végre karácsony legyen. Nekünk sincs helyes elképzelésünk arról, hogy mi az az idő, is it Christmas yet? Is it Christmas yet? Mikor no, no. Nem, nem, még nincs. No, that's in December. That'semberben jön. Is it December yet? Ma december van. Yes, then it's Christmas. Igen, igen. Akkor karácsony van végre. No, nem, a karácsony december végén lesz. Right? Kids have a hard time understanding time. A gyerekeknek is nehéz megérteni hogy mi az, hogy idő. Right now, Miriam is always saying. Uh, Tomorrow we're going to visit Kares and Orsi. Okay. Never mind. Just friends of ours in Budapest. Tomorrow we're going to visit our friends. Mostanában Miriam mindig azt mondja, hogy holnap elmegyünk és meglátogatjuk a pesti barátainkat. And Benjamin's always saying, No, Miriam, not tomorrow. <laughs> Benjamin kiavítja, hogy nem, nem holnap megyünk. And Miriam says, "Yes! De igen, holnap megyünk." Tomorrow. <laughs> and uh and Linda finally realized that Mirn doesn't mean tomorrow. She doesn't know concept what tomorrow is. De generáltunk, hogy nem ez erre, nem azt értte, hogy holnap, hiszen nem tudja mi az, hogy holnap. It's just Számára ez a jövő idő kifejezése, hogy holnap. Miriam azt mondja, hogy majd egyszer, egy nap, nap elmegyünk a pesti barátainkhoz. És biztos, hogy ez így is lesz. De számára nincs helyes elképzelés arról, hogy most mi ez a holnap, meg a jövő, és mi is így vagyunk ezzel. És Péter azt mondja, hogy ezer az olyan, mint egy nap. És egy nap olyan, mint ezer esztendő. God is eternal, he's of time. Isten örökkévaló, ő az időn kívül áll. Says God is patient, that's why He's time. És uh, Péter azt mondja, hogy Isten türelmes, ezért vár. Igéret, amire Péter itt utal. A 13. versben olvashatunk erről hogy új eget és új földet várunk, amelyben az igazság lakik. Én ezt egy kicsit az előbb megpróbáltam leírni. Is promise, hogy Isten türelmes ezzel az ígérettel kapcsolatban is. And he's you and me, us. És türelmes veled és velem kapcsolatban is because he doesn't want us to perish. Mert nem szeretné, hogy a bárki is elveszne. Do you a -e Noé történetére? God could have just given Noah an ark. Isten adhatott volna Noénak egy bárkát. Let there be ark. Legyen, there egy, legyen egy bárka és lett. Get in, Noah. Akkor Noah, Noé szájbe no. <laughs> Nem. But God gave Noah Isten odaadta Noénak a terveket. Szeretném, hogyha te építenéd meg. A Biblia azt mondja, hogy 120 évig tartott ez az építés. És azt is írja az Ige, hogy közben Noé prédikálta az igazságot. God, God. To get on the boat. Isten azért várt 120 évig arra, hogy végre kész legyen a bárka, mert szerette volna, hogyha emberek fölszállnak. He wanted to give everybody an opportunity to hear that there was a madman building an ark that floods come in and To and get on the boat with Szeretett volna mindenkinek időt adni arra, hogy meghallják, hogy van itt ez az őrült, aki építi a bárkáját, és jön egy nagy özönvíz, és föl lehet szállni és megmenekülni a bárkán. És igazán a szomorú történet ebben az az, hogy csak Noé és családja menekültek meg a bárkán. God, God is, Ezekiel says He not delight in the death of... Ezekével azt mondja, hogy Isten nem leli kedvét a gonoszok halálában. He's not up in heaven going like, Nem ott úgy ül a mennyben, hogy jaj, végre. not God. Nem ilyen Isten. Hanem ő türelmes. És még arra is vár, hogy a leggonoszabb ember megtérjen. not perish. És ne vesse és türelmes azért, hogy mindannyian megtérjünk. Let me close by a little bit zárjam le a tanítást azzal, hogy beszélek egy kicsit a megtérésről. Nagyon sokszor használjuk ezt a szót. I, I és sokszor megpróbálom elmagyarázni mert ez a Bibliában egy annyira fontos szó. It's the first word of the gospel. Igazán az evangéliumnak ez a legelső szava. Keresztelő János, amikor Jézus előtt uh, hirdette az evangéliumot, akkor azt mondta, hogy térjetek meg, eljöv, elkövetkezett az Isten országa. So what is it mean? Tehát mit, mit jelent ez? It means a of mind that leads to a of Azt jelenti, hogy megváltozik az elménk, és ez ahhoz vezet, hogy a viselkedésünk is megváltozik. Okay. Más kifejezéssel azt, hogy elfordulunk a bűnünktől és Isten felé fordulunk. Both of these need to be there. És mind a két uh, aspektusa meg kell hogy legyen ennek a dolognak. If elfordulunk a away from sin a bűntől, turning to God, annélkül, hogy Isten felé fordulnánk. We will just be proud Akkor moralistic Pharisees. büszke és ilyen erkölcsi magaslatokban járó farizeusok leszünk és az az igazság hogy valószínűleg nem leszünk sikeresek how many times have you heard people say I know I shouldn't drink so much. I'm not, not going to drink near as much next year. És uh, hányszor hallottál embereket arról beszélni, hogy jó tudom, hogy rengeteget iszom, de jövőre már nem fogok ennyit inni. they try to change their behavior. És próbálják megváltoztatni a viselkedésüket. They, they try to turn from their sin. A bűneiktől. Without turning to God. Anélkül, hogy Istenhez fordulnának. And the most they can do is just manage their sin. És a legtöbb amit tehetnek ebben az esetben az az, hogy így, hát így nem tudom, uralkodnak a bűnük fölött, amennyire tudnak. Kezelik a bűnöket. De nem új élet az, amit élnek. És sokszor ezek az emberek én nagyon farizeus ilyen viselkednek, hogy hát én csak ennyit iszom. I've changed my behavior. Én megváltoztattam a viselkedésemet. I've overcome my weakness. Én legyőztem a büszkeségemet. vagyis a igen a gyengeségemet. De a megtérés az nem erről szól. Azért mert a keresztény üzenet az nem egy erkölcsi üzenet. God doesn't want you to be good. Isten nem azt hogy jó legyen. Azt szeretné, hogyha te szent lennél. Okay. And those are two very, very És az két nagyon különböző dolog. And you can only be holy with Jesus. És csak Jézus segítségével tudsz szent lenni. You can't turn to God, Nem tudsz Istenhez fordulni. Say, if you try to turn to God, Tehát, hogyha csak ez a második rész van meg, hogy Istenhez fordulsz, Anélkül, hogy a bűneiddől elfordulnál, You're going become schizophrenic. <laughs> Akkor teljesen szikzofren lesz a gondolkodásod. You'll have two personalities. Két személyiség leszél. And there are people I know that are like this. És vannak olyan emberek, akiket ismerek, és téleg ilyenek. They, they've heard about Jesus. Wow. Hallotta Jézusról. That sounds cute. Hú, ez jól hangzik. He loves me. Szeret engem. I want Jesus. Szeretném őt magamnak. But, but they also want They also want the pornography and the marijuana and the parties and they also want de ugyanúgy kapaszkodnak, és akarják a pornográfiát, a marihuánát, és az egyéb dolgaikat. Tehát ö, ugyanazt akarják, amit ők akarnak. És láthatjátok, hogy hogy lehet valakinek ilyen schizofréna gondolkodása. I like this. És remélem, hogy egyikőtök sem ilyen. De tudnotok kell, hogy vannak ilyen emberek az egyházban, hogy vannak ilyen emberek az egyházban akik vasárnap nagyon jól néznek ki. Én Jézust akarom. Még a bűn, bűneiket is akarják. They, they, you know? De emiatt el kell, hogy rejtsék a bűnös életmódjukat mondjuk későik fennmaradnak és pornográfiát keresnek az interneten. Lehet, hogy hogy haragosak és nem tudják a, a haragjukat kontrollálni. és üvöltöznek a feleségükkel. Vagy rá, kezet emelnek rá. Vagy vagy megfenyegetik őt, hogy a pásztornak ezt el nem mond. Gondoljátok, hogy nincsenek ilyen férfiak. Akkor mondom, hogy van. És vasárnap reggel, fölveszik a kis öltönyüket. Jó reggelt, Pásztor! Csodálatos napunk van. Mert nem fordultak el a bűneiktől. Próbálják Jézust is megszerezni, anélkül, hogy elhagynák a bűneiket. És a, a megbánás, a bűnbánat pedig az, hogy megváltoztatod a gondolkodásodat, és ez a viselkedésed megváltozásához vezet. A turning from sin, a turning to God. Elfordulsz a bűneidtől, és Isten felé fordulsz. And we use this word in two ways. és kétféleképpen használjuk ezt a szót. Az első mód. We use it concerning that. First time you met Jesus. A megtérés, ugye, használjuk right? arra is, amikor először Jézushoz jövünk. So, I when I was És azt mondod, mondjuk, hogy 16 éves voltam, amikor megtértem. És ezáltal azt értjük, hogy ez volt az az időpont, amikor először megértettem az evangéliumot. Megtértem. A bűneimet Jézusnak adtam. Ő az ő igazságát adta nekem. És én üdvözséget kaptam tőle, én üdvözülök. Ez az egyik értelme ennek a szónak. Hogy amikor először hittünk, de arra is használjuk ezt a szót, hogy leírjuk azt az életmódot, amit egy kereszténynek kell élnie. Mert az amikor először megtérünk, akkor nem tudjuk megvallani, bevallani az összes bűnünket. Mondjuk az első nap lehet, hogy rájöttél, hogy ó, tényleg a részegeskedés az egy bűn, és, és Istennek ezt meg kell vallanom. És akkor ebből megtérsz. És Isten gyermeke leszel. És ahogy vele jársz, Közel kerülsz hozzá. Látod, hogy ő mennyire szent. You És akkor meglátod a saját bűnös mi voltodat. Like És akkor újabb dolgokra jössz rá, hogy például a, a plegykálkodás. Isten ezt is gyűlöli. Isten nem plegykálkodik. Holy, he nem, hát ő szent, tehát he akkor ő nem plegykál. És ő nem beszél rólam a hátam mögött. And he hates és ő gyűlöli azt, hogyha mi ezt tesszük. Tehát van ez az emberke, ugye, aki már keresztény, megért uh, még egy dolgot a bűnnel kapcsolatban, és akkor ebből is megtér. Nem azt jelenti, hogy addig nem volt hívő és most lett keresztény, hanem az életmódja, a gondolkodása a, a bűnökből való megtérésen and alapszik. And live és nekünk is ilyen életet kell élnünk. God, ahogy Istenhez közelebb kerülünk, Ő megmutat neked dolgokat az életedben, which maybe one, maybe lehet, hogy a múltban nem is gondoltál erre a dologra úgy, mint bűn. Gondoltad, hogy hát ez úgy rendben van. He shows it to you. Megmutatja neked. Gyengéden. És ő azt várja tőled, hogy te megtérjél ebből a bűnből, és még közelebb vond magad hozzá. A büszkeség, a selfishness, az önzőség, a, laziness, a lustaság, a, a kis uh, kegyes hazugságok. Ezek olyan dolgok, hogy olyan, hát ezek az emberi természet részei. De hogyha közelebb kerülünk Istenhez, right? akkor látjuk, hogy nem, ezek olyan dolgok, amiket ő gyűlöl. Uh, I, I don't én nem nagyon szeretem a macskákat. Én igazán allergiás vagyok a macskaszörnyekre. Nem mondhatnám, hogy utálom a macskákat. Azokat utálom, akik össze, hát örülékel, piszkítják a kertünket. Tudván ezt. You know, cute, you know. És a cicák aranyosak, persze. Think, oh, no cats, right? cats És fine. gondolhatod, hogy yeah, hát, semmi gond a macskákkal, ezek But cukik. If you, if you house, ha szeretnél az én házamba eljönni, you know, létsz ne hozzál a macskádat. Okay. I go to, I go a Józsi. Elmegyek a Józsihoz. A cat as big as a cow. <laughs> Akkor a macskája van, mint egy tehén. <laughs> and, uh, and I, I, you know, I, I don't kick it at all, do I? Nem rúgtam még bele, igaz? Right. Uh, but I try not to pet it either. De próbálom nem simogatni. Because I, I don't, I don't sneeze and... Mert elkezdek I okay. Maybe this is a bad illustration. Lehet, hogy ez egy rossz illusztráció. But Józsi, volt. If you come to my house, "Don't bring your cat." Okay. De Józsi, ha eljössz hozzánk, légy, ne hozd a macskádat. Repent of your cat. Térj meg a macskádból. <laughs> So that's what repentance is. Tehát ilyen, a, ilyen a, a bűnök megvallása, abból valami megtérés. Peter És Péter azt mondja, hogy Isten türelmes. Why is he patient? Miért türelmes? Because he doesn't want us to die. Mert azt akarja, hogy ne halljunk meg. Nem akarja, hogy nekünk kelljen megfizetnünk a saját bűneinkért. He's offering a treaty with us. És egy szövetséget akar velünk kötni. Trust in me. Bízál bennem. Humble yourself. Alázd meg magad. Repent. Térj meg! Back, és mikor én visszajövök, like akkor uh, nem lesz olyan, mint a tolvaj az éj. Like Hanem olyan lesz, mint amikor egy kedves barát jön vissza. De kiszaladtam az időből. We'll talk about that next week. És jövő héten fogunk még erről beszélni. Right here. Szeretnélek most arra hívni titeket, hogy itt van az Úr vacsora az asztalon. Ez arról szól, hogy emlékezünk arra, hogy Jézus mit tett értünk. Domoljon és énekel néhány dalt. We're